A Fidesz kdnp március 9-én nyilvánosságra került alkotmányterve, amelyet Lázár János frakcióvezető jövőorientáltnak nevezett, véget vetne a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa irodájának. Ez sokkal inkább visszalépés a múltba, amelyel a Fidesz a saját négy évvel ezelőtti döntését is felülírja, és amely egy nemzetközileg egyedülálló, előremutató intézményt szüntetne, megnyilatkozta a Vida Viktor a védegylet munkatársa. Itt van önök Boda Zsolt, a védegylet szóvivője, jó reggelt kívánok! Jó, reggelt kívánok! Jelen pillanatban még ugye négyféle ombudsmanunk van. Az állampolgári jogok biztos, az adatvédelmi biztos, kisebbségi jog biztos és a jövő nemzedékek ombudsmanja. Nem elképzelhető, hogy az az egy ombudsman, aki megmarad, ő fogja átvállalni az összes feladatát a négy ombudsmannak? És ő fogja vinni ezeket a dolgokat? Hát de, az új tervezet, ami ilyeséről szólna, illetve azzal, hogy hát úgy tűnik, hogy az adatvédelmi és a kisebbségvédelmi ombudsman az, az, az megszűnne, és az egy ombudsmannak lennének különböző helyettesei. Na most olyan szempontból még örülhetünk is, hogy, hogy a jövő nemzedékek ombudsmani hivatala az, az ezen tervezet szerint teljes mértékben nem szűnne meg, úgy, mint az adatvédelmi ombudsman, abban az értelemben, hogy hát az új alkotmánytervezet nevesíti ezt a területet, mint, a, mint az egyik ilyen helyettes, helyettesi területet. De hát azért azt gondolom, hogy, hogy ez mégiscsak egy visszalépés. Tehát... Igen, de a kormánynak, ahogy ezt előrevetítették, muszáj megsporolni jelentős pénzeket. És lehetetleg a négy hivatalnak a vitele, az többe kerül sokkal, mintha egy ombudsman van és vannak helyettesei. Hát ez, ez Nem ez lehet, az hogy ez az a fő oka történetnek? Hát pontosan attól tartunk, hogy, hogy az egyik következménye ennek az lesz, hogy. hogy most lehet ezt mondani, hogy nem szűnik meg a nemzetékek ombudsman, csak egy helyettesé válik, csak, hát átalakul, nyilván, igen. csak átalakul, de hát ez nyilván azt fogja jelenteni, hogy, hogy ez minden tekintetben visszalépés. Tehát nyilván presztisben is, tehát nincs egy olyan ombudsman, aki ezt képviseli, nyilván erőforrásokban is, tehát pontosan valószínűleg az egy ombudsman és helyettesé számára kevesebb forrás, erőforrás fog rendelkezésre állni, mint, mint most a, a, a négy ombudsman számára. Tehát pontosan ettől félünk, hogy ez, ez, egy, ez egy visszalépés lesz. Most én úgy gondolom, hogy, hogy értem, hogy az, Nehéz helyzetben van, és takarékoskodni kell, de, hát itt de van egy, az... egy elég konkrét a takarékossági program. Hát igen, itt van egy konkrét takarékossági program, csak azért meg kell nézni, hogy hogy ugye min érdemes takarékoskodni és mind nem. Tehát úgy gondolom, hogy az, azok az összeek, ez, amit ezzel mondjuk meg lehet spórolni, ez nincsen arányba azzal a veszteségvel, amit itt, itt elszenvedünk. Tehát a jövő nemzetek kombutnia, -ja, hogy a közleményben is van, és, és szerkesztőr is volt szíves doló. Ő ez... ne szüntesség meg hát a jövő igen, a igen, de... Biztos a függetlenségét és önállóságát. Így van. Hát ez, ez egy nemzetközi előremutató intézmény. Ilyen a világon még nincsen. Tehát erre Magyarországnak büszkének kellene lenni, és azt is fölvetjük ötletként, de azért nem teljesen egy ötlet a, a, a sajtóközleményben, hogy ahelyett, hogy éppen megszüntetné és beolvasztaná és, és, és, és eljelentékteleníteni ezt, ezt a hivatalt a kormány, ahelyett inkább ö, mi lenne, előre menne, és akár felhasználva az EU elnökséget hogy EU szinten is tegyen egy ilyen. Erre mi a védegy kísérletet tettünk, és, és pár évig, ugye hét évig lobbiztunk azért annó, hogy ezt a törvényjavaslatunkat elfogadják, végül 2007-ben öt párti konszenzusra elfogadta a parlament, hogy legyen ilyen, hogy jövő nemzedéken komolyt. Igen, és 2008-tól van, ugye? 2008-tól választották meg Fülöp Sándort a, a, a, a hombudsman -nak. Tehát, ezt a Fidesz is megszavazta egyrészt, mondom, ez az egy erősért, nem régiben, és hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy előremutató, nem lesz kezdeményezést. példaértékű kezdeményezés. Tehát Te ha a orientált jövő. jövőorientált alkotmányt akarunk, hogy ezt nyilatkozta a Fidesz, hát akkor, akkor ne azt az intézményt szintessék meg, ami, ami, ami, ami a jövőt már a nevéből fakadóan is képviseli. Egyébként, most hát még egy megjegyzés. ha hadd tárgyaltak önök a kormány részéről valakivel az ügyben? Nem tárgyaltunk, hát most ugye értesültünk mi is, éppen úgy, mint mindenki más, a Szája a József iPad-jén született új alkotmánytervezetről, és akkor láttuk, hogy, hogy mi a helyzet. A védegylet nem vett részt az alkotmányozás folyamatában, mert egyébként fölkértek minket, de, de végig úgy ítéltük meg, hogy ez a folyamat ez így jelenformájában nem vehető komolyan. Az alkotmány tervezettel egyetként így, így első olvasás, óriási bajai nincsenek, de, de néhány bajunk van. Az egyik bajunk az az, hogy, hogy kimarad a, a tiszta környezet való jog, ami a jelenlegi alkotmányban benne van, és ez egy, ez egy fontos kitétel, az a gondolom. Ezt, ezt ilyen, ilyen nagyon megfogalmazások váltják fel ebbe az új tervezetben. És hát a másik nagyon konkrét problémánk, ami miatt most meg is szólaltunk, hogy az ez a jövő nemzetékkongusz is így megszűnne. Ja, azért akartam az előbb mondani, hogy pár évvel ezelőtt volt Brüsszelben egy meghallgatás, ahol európai parlamenti képviselőknek előadtuk ezt a javaslatunkat, amit egy más nemzetközi szervezet együtt képviselünk, hogy hát mi lenne, hogyha az Európai Unió szintjén is valami hasonló intézményt létrehoznának, amit Magyarország még egyszer mondom, előremutatóan is és egyedileg létrehozott. Uh, és ezt a, ezt, ezt, ezt a meghallgatást, ami egyébként uh, sikeres volt, és, és aztán pozitívan fogadták azok a képviselők, akik ott voltak, ennek a megszervezésében nagy segítségünkre volt Gáking, a Fideszes. EU parlamenti parlamenti asszony. Tehát ezt csak azért mondom, hogy a Fideszem belül is van, aki azt gondolja, hogy ez egy olyan intézmény, amit éppességgel büszkén mutatunk kéne, és nemzetközi is képviselnünk, de azt szeretnénk, hogyha ez a vonal erősödne a Fideszben, és nem pedig ez, hogy. Ez ott hát, változott. Test -e? kézzel hát szóval leányzó fekvése. Lehet, lehet, de ö, azért mondom, hogy ezért szólaltunk meg, mert azt reméljük, hogy a dolog még nem tessen reménytelen, ezért alkotmány tervezet, tehát bízunk benne, hogy még lehet ezen változtatni. Hát majd kiderül. Voda Zsolóta a volt a reggely